Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar, och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.